«А вип'ють, ми їм іще приготуємо. У нас вистачить, аби тільки пили. За їхнє здоров'я хай п'ють, хай фірма процвітає». Тепер Маркіян заспокоївся. Відчув, що свято настало. От вона, його сім'я, його діти, люди необхідні йому для життя, друзі. Знову вистрелилось шампанське – Знову заволав Санта-Клаус. У двері знову подзвонили. «Я відчиню. Сиди, Анеточко!» За столом запала недобра, насторожена тиша. З передпокою почувся жіночий голос. «Господи, мама, ну навіщо вона?» Підвелася, відсунувши стілець Оксана. Андрій поспішив за нею. «Мабуть, піду погляну, що там коїться». За правом служби звівся на ноги Журавський. Валя взяла за руку Антуанету. «Суди, Аннеточко, тобі туди не треба». «А що то є, Валюшо, хто прийшов?» Поцікавився Отто. «Колишня дружина Маркіяна». «У-у-у», присвиснув німець, «починається кіно». У передпокої справді відбувалося неочікуване і не святкове. Ну, з новим роком, чоловіче, може, поцілуємось, бо кажуть, як новий рік зустрінеш, так його і проведеш. Надія, та ти випила, відступив на крок журба. Він ненавидів п'яних, особливо жінок. Надія справді випила трохи, для хоробрості. Власне, цього трохи виявилося забагато. Глянула на себе у величезне дзеркало в малахітовій рамі. Воно відобразило красиву, як кажуть, ефектну жінку у розхристаній довій норковій шубі. Волосся довге, гарно укладене в перукарні, додавало гідності в родливому обличчю. Тільки погляд, що плив від випитого і не міг сфокусуватись на одному об'єкті, псував враження. Зважитися на такий візит не просто навіть для жінки, що цілком пустилась берега то прийнята доза заблокувала рецептори допустимого. І сталося так, що Надія явно перебрала. У руці ображена дружина тримала пляшку шампанського, яку принесла, мабуть, щоб привітати чоловіка зі святом. «Вітаю! Вітаю вас усіх з новим роком! З новим роком! Новим, як кажуть, щастям! З усіма, як кажуть, новинами!» Жінка, мабуть, не чекала, що її запросять до столу. Але прагнення проникнути, бодай, до вітальні, спонукало її зробити кілька кроків від дверей. Саме стільки, скільки дозволили їй чоловіки, Маркіян, Журавський та зять, що стали плечем до плеча у передпокої. А гостя продовжувала. «І з новосіллям вас! Мій чоловік купив нову квартиру. Тільки чому не кличеш мене на входини?» «Ще не закінчив ремонт? Не хочеш показувати незакінчену справу?» «Надія, припини! Навіщо ти прийшла? Хочеш зіпсувати нам свято? Невже не розумієш, що це марно?» «Мамо, не треба! Ходімо!» – пожаліла матір Наталя. «Ходімо! Поїдемо до нас! Зустрінемо Новий рік разом!» «Оближ, доню, я знаю! Він вас усіх тут купив!» «Ви всі на його боці невдячні, а я йому життя віддала, усю молодість, здоров'я, красу!» «Не всю, Надюшо, ще багато залишилось!» «Поглянь на цю молоду і гарну жінку в дзеркалі!» «Ще вистачить тобі краси для подальшого життя! Ще не один нещасний голову втратить!» Узяв її делікатно під руку Журавський. «Громадяночко, давайте не будемо!» «Куди тебе відвести, Надюшо?» «А куди ти мене зібрав везти, Стєпо? В ментуру свою? Забув, ким ти був? Забув, що мій тато витяг тебе з болота, на роботу влаштував? От вони, твої друзі, Марчику!» «Можна і в ментуру, якщо дуже захочеш. Припини, Надіє, бо справді здам хлопцям, на все існує міра. Вже різкішим тоном провадив далі Степан». А Надія втратила Гальма. Лише масивна фігура Журавського, що перекрив своїми плечима вхід до вітальні, стримувала її від тріумфального походу по квартирі.